כי היו האנשים נכלמים מאוד. ויאמר המלך, שבו ביריחו, עד יצמח זקנכם, ושבתם. ויראו בני עמון, כי נבאשו בדוד. וישלחו בני עמון, ויזכרו את ארם בית רחוב, ואת ארם צובה, עשרים אלף רגלי, ואת מלך מעכה, אלף איש. ואיש טוב, שנים עשר אלף איש. וישמע דוד, וישלח את יואב, ואת כל הצבא הגיבורים. ויצאו בני עמון, ויערכו מלחמה פתח השער, וארם צובה, ורחוב, ואיש טוב, ומעכה, לבדם בשדה. וירא יואב, כי הייתה אליו פני המלחמה, מפנים ומאחורו. ויבחר מכל בחורי ישראל, ויערוך לקראת ארם.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 ויגש יואב והעם אשר עמו למלחמה בארם, וינוסו מפניו. ובני עמון ראו כנס ארם, וינוסו מפני אבישי, ויבואו העיר. וישוב יואב מעל בני עמון, ויבוא ירושלים. וירא ארם, כי ניגף לפני ישראל, ויאספו יחד. וישלח הדדעזר,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 שבמאות רכב וארבעים אלף פרשים, ואת שבח שר צבאו הכה וימות שם. ויראו כל המלכים עבדי הדד עזר כי נגפו לפני ישראל, וישלימו את ישראל ויעבדום, ויראו ארם להושיע עוד את בני עמון.